Azti liburutik. Egunaretan etan, jaunak esan eutxan abrani Itxi zeure lurraldea, zeure tartekoak eta zeure aitaren etxea Eta zoaz, nik erako txiko deutxudan lurraldera Herri handi egingo zaitxut eta beden gatuko, Izen handia emongo deutxut eta beden kapen itxurri izango zara Beden gatuko ditut zu beden gatzen zaituenak. eta madarikatuko atuko zu madarik atzen zaituenak. Zure bitxartez beden gatuko ditut lurreko guztiak. Olan joan egin zanabran jaunak agindu eutxanlez.